Belső közlés. Dal és szöveg első készből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés. Jó napot kívánok! A hosszú szünet után nagy öröm most visszatérni. A karanténlét nem csak a mi műsorunkra hatott ki. Vannak veszteségek, elmaradt előadások, elmaradt meg nem jelent könyvek, de valahogy ott van az is, ami jól adódhatott ebben a hosszú időszakban. Az alkotó emberek, a művészek, ha nem is mindig rögtön, de azt gondolom, hogy reflektálnak, vagy reflektálni fognak erre az elmúlt néhány hónapra. Mint mai vendégünk Tamás Zsuzsa, író is, bár volt elmaradt könyvbemutató, de új dolgok is születtek, tervek is vágyak halmozottak hozott most prózai szövegrészletet, meg nagyon szerethető zenéket is. Szóval hallgassák és tartsanak velünk, én Éva vagyok. Tehát Tamás is a vendégünk, és ha már a vesztessége, is konferáltalak téged. Ugye neked van több vesztességed is, hiszen májusban megjelent volna az első regényed, illetve egy mesekönyved is, ami most, ha jól tudom, akkor csúszik, de meg fog jelenni. És akkor kezdjük abban, hogy mese, mert azt gondolom, hogy az olvasóknak a többsége talán a mese felül is már téged, hiszen a mesesorozataid azok nagyon-nagyon ismertek, és ez egy érdekes folyamat, azon gondolkoztam, hogy nagyon sokan visszafeled csinálják, tehát, hogy írnak különböző prózai dolgokat, vagy költészetet, és aztán egyszer csak valahogy megtalálják a mesét, vagy akkor, amikor gyerekük születik, vagy ez egy ilyen érdekes pályát meg, mint hogyha egy fordítva építkezni hogy a mesék, és nem tudom, hogy emellett párhuzamos szocsan születtek-e meg a prózai szövegeid, illetve az a verses köteted amiről beszélni fogunk, vagy ez egy következő szintje volt a te alkotásodnak? Bizonyos szempontból az én életemből egyszerűen a mesék nem múltak el. Tehát úgy általában ugye szokott ennek lenni egy, egy ideje, hogy, hogy, hogy kikopik az ember életéből, és aztán valóban mondjuk szülőként visszatalál a mesékhez. Nekem meg valahogy olyan, olyan nagyon nem, nem tűnt el az életemből soha a mese, és igazság szerint, amikor az első könyvemet, a Macskakiránylányt megírtam, akkor én komolyan azt hittem, hogy mindenki olvas mesét, és hogy tulajdonképpen ez egy mesekönyv, de hogy nem feltétlenül <coughs> csak gyerekeknek írom, hanem, hanem mindenkinek, felnőtteknek is, és aztán Némi csalódottsággal, hát nem óriás csalódottsággal, de némi csalódottsággal vettem tudomásul, hogy azért ez egy tévedés. Tehát a, a, az átlag olvasó, ha bemegy a könyvesboltba, nem fog csak úgy a kezébe venni egy mesekönyvet, hanem kifejezetten egy gyereknek keresi azt. Tehát ahhoz nagyon, nagyon megszállott mese kell lenni, vagy a kortás irodalomban nagyon jártasnak és nagyon elkötelezettnek lenni, hogy, hogy csak úgy kézbe venni egy mesekönyvet érdeklődésből. Azt tehát ez nem jellemző. Mert, hogy ez mennyire mesekönyv, vagy mennyi Ennyire nem, mert a többi meséd az valóban gyerekeknek szóló mesekönyv, de pont ez a macska király uh, lány történeted, hát annak van egy mese szintje, ami abszolút a gyerekek befogadásának nagyon jó, és van egy. Én azt fogalmaztam meg, hogy van egy nagyon erős kiégés története, vele rengeteg szomorúsággal, a szomorúság történetekkel, tehát, hogy azt, azt nem is tudom, hogy ez a valaki azt hitt, hogy ilyen sokfenekű, én is azt gondolom, hogy mindenki olvashatja, vagy inkább felnőtteknek szóló, de mégis gyerekeknek lett címkézve? Hát nem akart az a típusú könyv lenni, tehát hogy azért kifejezetten nem akart olyan sem lenni, ami a gyerek feje fölött összekacsint a felnőtt olvasóval, vagy nagy isten hülyének nézi a gyereket, ez nagyon távol állna áll tőlem. Persze, csak hogy tehát nem arról van szó, hogy egy felnőtt témát valahogy úgy megbeszélünk a gyerek feje fölött, hanem azt gondolom, hogy azok a szomorúságok, amik előfordulnak benne, Azért tegyük hozzá, hogy reményeim szerint elég sok humorral mindig oldva ezeket a szomorúságokat. Szerintem olyanok, amiket egy gyerek is megért, vagy ha nem érti meg teljesen, az sem baj, mert egy bizonyos rétegét megérti, és legfeljebb jó esetben később is majd kézbeveszi veszi azt a könyvet, és akkor majd más rétege fogja őt megszólítani. Amúgy azt gondolom, hogy most nagyon-nagyon izgalmas gyerekirodalmat művelni, mert hogy az elmúlt tizen évben nagyon sokat változott. Tehát azt látom, hogy jó gyerekkönyvkiadók vannak, nagyon jók a grafikusok, akik a gyerekkönyveknél, hogy vannak fesztiválok, különben éppen a Margó ugye most adott át tehát mint hogy a sok nagyobb tere volna annak, hogy gyerekkönyvirodalom és hát ez a gyerekkönyvirodalom különben nehéz kategorizálni, de hogy a ifjúságnak vagy kisgyerekeknek sokkal tágabb térben lehet tervezni. Igen, és lehet, hogy ez a bizonyos tévedésem, amivel a műsort indítottok, abból is fakad, hogy, hogy amikor mindez elindult, tehát amikor me, ö, megnyílt Budapest első gyerekkönyvesboltja, amikor folyóirat, indult, szülőknek, pedagógusoknak, könyvtárosoknak, gyerekirodalomról. Én, én ezeknek a születésénél úgy nagyjából ott, ott voltam. Igen, pabóly, csak így van, nársán, igen, jaha. így van, pontosan ezekre gondoltam. Tehát. Azt, azt gondoltam, hogy itt valami, valami elindul, nagyon megszólítva vannak a felnőttek, mint meseolvasók, akár így, hogy, hogy szülőként, pedagógusként, könyvtárosként, tehát mint mesehasználók. És igen, ez a tendencia végül is folytatódott egyrészt, másrészt azért például az látszik, hogy a csodaceruzából ugye végül is csak gyereklap lett, szóval, hogy nem feltétlenül maradt meg ez a fajta érdeklődés, vagy nehéz egy ilyen, nem is tudom. Az nem igaz, hogy nehéz a szülőket megszólítani egyébként. Most itt majdnem elkezdtem egy gondolatot, de cáfolom is magamat, mert például blogok tömkelege szól arról, hogy az anyukák miként használják, a mesekönyveket a mindennapi életükben, gyereknevelésben. Tehát igenis van erről egy beszéd, talán a, talán a gyerekkönyvről való tudományos beszéd, és ez a használjuk a gyerekkönyvet, típusú beszéd vált el egymástól. Aha, ami talán nem is baj, és akkor folytassuk itt, csak először jöjjön egy szene, Regina Spector talassámson. You are my sweet. of paper, lies, my truth I have to go, I have to go Your hair was long when we first met Samson went back to bed slice of wonder bread and went right back to bed and history books forgot about us and a bible didn't mention us and a bible didn't mention us not even once History books forgot about us. Sússával beszélgetünk tovább, és még egy picit ott maradva a Macska Királynál, hogy tavaly a Visegrádi Animációs Fórumon néhány terv között ennek a film terve is ott volt, és ez most megvalósult. hogy elkészült egy 9 perces animációs film, ráadásul a testvéreddel, Nemes Ivánnal, ő csinálta ennek az animációját, voltál a forgatókönyvíró, akkor úgy tudom, hogy ez egy. TV-film sorozat volt. Nem tudom, hogy most hol tart a dolog, vagy mi lett belőle, de van egy kilenc perc, és úgy tudom, hogy te tervekkel. Igen, igen, tehát a rendező Tamás Iván, a testvérem valóban, és egyelőre egy első kilenc perc készült el, hogy most ebből valóban egy miniszéria lesz-e, vagy sikerül-e egy egész estés filmé fejleszteni, ez sok mindentől függ. Minden esetre ez az első kilenc perc, ez nagyon ígéretes lett, és akkor még igazán alul fogalmaztam. De és nem le, látható a neten sehol. Ez nem véletlen, pontosan annak reményében nem tesszük most még közé, hogy például, hát, ha sikerül egy külföldi koprodukcióban uh -huh. A, a további kilenc perceket <gül> megvalósítani, és nehogy esetleg egy együttműködésnek az legyen az akadálya, hogy már nyilvánosságra került ez, a, ez az első rész. Úgyhogy egy kicsit ez is a karantén titkaim közé tartozik, hogy megszületett egy, tehát letettünk egy produkciót az asztal, amit tényleg egyébként fantasztikusan sikerült, és egyelőre most csak mi tudunk neki örülni, akik létrehoztuk, de remélhetőleg remélhetőleg minél hamarabb a közönség elé kerülhet majd a, a film. Ilyenkor mondjuk a könyvnek van egy illusztrációja, ráadásul egy nagyon szép illusztrációja, az mennyire szabja meg a gondolkodást, hogy már született ehhez egy kész elképzelt grafikai világ, és akkor ez meg azt gondolom, hogy egészen más lehet. Ez valóban egészen más lett, járható út lett volna akár az is, hogy a könyv vizuális világát ültesse át animációba, ezt az elején el kell dönteni, ez egy szakmai döntés, és akkor az Iván végül is meghozta azt a döntést, hogy bár ő is nagyon szereti Radnóti Blankának az illusztrációit, de a vászonra valami egészen mást képzel el, és hát onnantól kezdve aztán beindul a gépezet, a figuratervek, a háttértervek, aminek mind-mind külön szakember munkája. úgyhogy én is most rettentő sokat tanultam ez alatt az egy év alatt, amíg, amíg készült ez a kilenc perc, hogy tulajdonképpen hogyan is áll össze egy, egy rajzfilm, ezt még hát én ez sem láttam. Hát visszafejti azt, amit te fölépítettél. Tehát egy, kérdezem is, hogy mennyire egy másfajta találkozás az embernek a saját szövegével. Főleg, hogy te itt forgatókönyvet írtad, egészen honnan nézi szerintem az ember a szöveget. Hát forgatókönyvet írni eleve ugye valami egészen mást jelent, mint egy prózai szöveget létrehozni. Azt mondhatom, hogy szerencsém volt, mert, mert valahogy ezeket a figurákat, akik a Macska királylányban szerepelnek, mindig nagyon erősen el tudtam képzelni, tehát éltek bennem vizuálisan. Egyébként én általában inkább bábfigurákként báb figurákként mozogtak a szemem előtt, de, de hát örültem ennek a lehetőségnek is, hogy akkor most úgy rajzfilmre írhatom át őket. Teljesen más típusú munka ez, egy kicsit kívülről is kellett nézni, ugye a saját szövegemet is. Azt hiszem, hogy ez sikerült, és ráadásul úgy, hogy a testvéremmel dolgoztunk együtt, tehát a testvéremmel, mint rendezővel konzultálhattam bármikor, hogyha ne Isten megakadtam, vagy akármilyen kérdésem merült fel. Az meg külön jó volt, mert, mert szerintem a, a mi munka kapcsolatunk az ezáltal, hogy, hogy testvérek is vagyunk, rendkívül gördülékeny volt. Tehát egy csomó minden, ami esetleg zavaró tényező lehet két embernek a, a munkájában, egyszerűen azáltal, hogy, hogy meg kell ismerniük egymást, össze kell csiszolódniuk, itt ugye ez, ez, ez nem volt. Tehát, hogy nálunk a közös nyelv az már, az már adott volt. Jöjjön Marinától a Tube Human, és aztán itt folytatjuk Zsuzsával. A pakorral! And the palaces dressed in gold leaf, hide the damages, spot the case as she balances. Life's a cake walk, full of challenges. Go to Russia, see the red square, Lenin's. spot to be Tudom Zsuzsának, hogy pont olyan zenéket hozott, mint amilyen a lírája, és erre valamelyes bólogattál, de tényleg, hogyha valaki még nem olvasott Tamás a verseket, akkor a zenékből egy picit elképzelhet, hogy milyen a hangulat hangulatvilág, és a Mit tud a kert köteted, az most már három-négy éve talán 16-ban jelent meg egy nagyon finom lírai történet, és rögtön mondom, amíg meg nem jelent regényedet is, mert valahogy a kettőt én összekapcsoltam. Részben a haláltörténetekkel, részben az anya elgyászolásával, gyerek, meg nem született gyerekkel. Tehát mennyire... Írik össze, kapaszkodik össze a te verseskötetet, meg a majdani, vagy már megír, még meg nem jelent első regényed. Ez a tövis mozaik. mozaik. A, a verseskötetben, ami valóban 2016-ban jelent meg, és hát itt fekszik az asztalon, látod, egy, egy, egy karcsú kötet azért, vagy legalábbis vaskosnak nem mondanám. Valójában ő, tíz, tíz év terméséből válogattam, tehát pontosan 2006-tól, 2006-ban kezdtem el verseket publikálni, és onnantól kezdve hát mondjuk 2013 végéig, mert 14-re összeállt már ez a kötetanyag, csak később jelent meg, tehát hogy, hogy, hogy egy, egy, ebből a periódusból válogattam verseket. A, a verseim azok elég erősen reflektálnak a, a, az én valódi életemre, ezen, ezen nincs mit tagadni. Kicsit talán, ahogy így kötetbe rendeződtek a, a, a versek, át is írták egymást. Tehát például azt vettem észre, hogy az egyszerű szerelmes verseknek a szintén gyászos hangulatát az olvasók gyakran a a valódi gyász felől olvassák, vagy annyira erőteljes a kötetben a jelenléte a magzat elvesztésének, hogy egy olyan versben, ahol még csak hasonlatként jön elő ugyanez a téma, a vers maga egyszerűen átértékelődik, és, és szintén egy, egy, egy anyafájdalmaként szólal, megholott eredetileg egy szerelmes vers volt. Miközben rápakolódnak az ünnepek is, mert hogy folyamatosan a husvéti ünnepkör evvel párhuzam a halad, akár az halál, a nagy csütörtök, a magzat tehát, hogy nagyon szépen összeér ez az egész kultúrkör. Ö, szép, vagy remélem, hogy valóban Át, szép is, de, de lehetséges, hogy, hogy meg is terhelődik ezáltal a... Hát erre talán ö, aztán a, a tövis a kötet. Ö... Na most érdekes módon a tövis mozaik valóban szintén kapcsolódik a, a húsvéthoz. például, bár ebben nem feltétlenül van tudatosság, hát legalábbis úgy nincs benne tudatosság, hogy nyilván nem a verseskötetet akartam prózában ö, folytatni. A regény ö, szintén egy egyes szám első személyű megszólalóval ö, operál, tehát ezért valószínű, hogy, hogy sokan fogják ö, az én életemként olvasni, de, de itt azért én létrehoztam egy főhőst, aki egy képzőművész, egy képzőművész nő és remélem, hogy ez az alak azért lesz annyira erős, hogy a, a történetek valóban az ő történtetei legyenek, vagy az az egy év, amit ő elmesél, az az, az ő életének az egy éveként olvasódjon majd. Mert ez nagyon érdekes, hogy a verseid egy idő után átmennek egyfajta prózaversé. Tehát amikor ezek a rövid töredezett, négy plusz két soros versek egyszer csak áthajlanak a prózába, és ott látszik az, hogy ki kívánkozik egy, egy erőteljesebb prózai szöveg is. Öm, azt nem feltétlenül éreztem, hogy ebből ki kívánkozik, aztán lehet, hogy ez történt, nem tudom. Az biztos, hogy a formákkal való játék, vagy hogy a a rímes, klasszikusabb versektől való elrugaszkodás a, a vers felé, vagy a csak gondolatritmussal építkező vers felé, az ugye egy tudatos ö, dolog volt. Mm. Igen, így most ugye úgy néz ki, mintha nagyon szervesen nő neki a verses kötetből, az a próza, amit, amit most olvasod, írtam. Mindig más az olvashat, Igen, igen a... most ezen el is kell, hogy gondolkozzam, mert, mert könnyen elképzelőd, hogy ez tényleg így, így fog tűnni, vagy, vagy Isten tudja, lehet, hogy így is van. Ugye nekem ezt jobb, hogyha nem, jobb, hogyha erre nem is nézek rá, ennyire tudatosan igen, De mutassunk meg ebből egy részletet, és használ a regényedből egy rövid igen. részletet, ami perceken belül összel megjelenik. Hát remélem, hogy szeptemberben Kiszunk valóban benne. megjelenik most ez a terv. A májusi megjelenés helyett reméljük, hogy a második ö, időpontot már nem ö, söpri el a járvány. Tehát akkor a tövis mozaikból egy részlet. Koppány Évának hívták, de csak úgy emlegette magát az öreg koppány. Egyszer azt mondta, mától minden felszerelést be kell hordanunk minden nap, mert a továbbiakban ő dönti el, mikor milyen óra lesz, az órarendről feledkezzünk el. Én egészen komolyan vettem ezt a parancsot, és dugik volt az iskolatáskám. Rettenetes nehéz volt, mégsem mertem otthon hagyni a rajztáblát, a három emeletes festékkészletet, az ecseteket, hiszen bármikor lehet rajzóra is, és reméltem is, hogy lesz. Persze rajzóra, az sosem volt. Az ecsetekhez vizes edényt is hordtam, ezt apa nem bírta tovább nézni, és egy kiürült, üdítős papírdoboznak levágta az alját, így létrehozott egy edénykét, amit össze is lehetett hajtani. Engem szörnyen bosszantott ez a szabálytalan megoldás. Apa büszke volt, milyen praktikus. De a fejem nem ettől fájt. Sokkal inkább attól, hogy Éva állította, a körnek négy derékszöge van, ezt nekünk is fújnunk kellett, és egy kört kivágva kellett demonstrálnunk. Ha négyrét hajtottuk a korongot, valóban négy derékszöget kaptunk, be is kellett rajzolni a derékszöget jelzőpontot a 90 fokos szöget bezáró két szár közé. Amikor ezt otthon elmeséltem, megmutattam, apa nem hitt a szemének, és határozottan kijelentette, hogy ez baromság. Így aztán az iskolában a körnek négy derékszöge volt, otthon pedig nem volt neki egy se. Az otthoni kör tűnt hihetőbbnek. A járókellőket Éva néni két írta, járókellők. Olyanokat kérdezett, hogy a te szüleid ugye sohasem veszekednek. Vájkált a gyerekek családi ügyeiben, és szívesen fenyegetőzött azzal, hogy intézetbe juttatja a rosszakat, hiszen ő a gyermekvédelmis. Úgy védte a gyermekeket, hogy volt csizmafelelőse is, mindig a legszegényebbek, a jóskák és a gyurkák, mert akit Józsefnek vagy Györgynek hívnak, akinek hat testvére van, akinek bűzlik a boka felett harangozó nadrágja, az különpadban ül, az csak egy évet jár velünk, az csizmafelelős. Az reggel leveheti Évanéni lábáról a csizmát, és feladhatja a papucsot, majd a csizmát elviheti Évanéni szekrényébe, később leveheti a papucsot, azt a jó kis, fatalpú, magas sarkú papucsot, amivel fenyíteni is lehet, és feladhatja Évanéni lábára a csizmát. Éva néninek gyakran fájt a gyomra, miattunk, gyermekek miatt. Állítólag mondta is neki az orvos, hogy tanárnő, maga álva reggelizik. Éva néni megpróbált ülve reggelizni, hogy ne fájjon a gyomra, de még akkor is fájt néha a feje. Ilyenkor felkiáltott. Migrén. Migrénnek hívta, és azt hitte nem tudjuk elképzelni, pedig én pontosan tudtam milyen az, csak mi otthon migrénnek hívtuk. A féloldali fejfájást migrénnek hívtuk. Tudtam a kísérő tüneteit, a fényérzékenységet, a hányingert, és úgy tudtam mesélni anyukám betegségéről is, amely hasonlít a trigeminusz neuralgiához vagyis az arc osztatú idegének megbetegedéséhez, de nem az, mivel a trigeminusz rövid ideig fáj, nyilal, míg anyukám arca olykor órákon, sőt napokon keresztül fáj változó intenzitással. Úgy tudtam mindezt elmondani, hogy a felnőttek nem is tudták csodálkozzanak-e, vagy fakadjanak sírva. Meglepő, hogy minden mellett mennyire nem ismertem a testem, még mi fiatal felnőtt koromban sem, míg Zoltánnal össze nem költöztünk, és még utána is mennyi időbe telt kitanulni önmagam. És itt most nem a szexualitásra gondolok, hanem például arra, hogy milyen hatással van az emésztésemre, ha egy pohár jókúrtal indítom a napot. Zoltán igyekezett megértőnek mutatkozni azokban a kérdésekben, amelyekről én egyáltalán nem szerettem volna beszélni, se vele, se mással, és az az igazság, függetlenül attól, hogy például a joghúrtfogyasztás ötletét neki köszönhetem, öröm volt, amikor elköltözött, seggelente reggelente nem kellett kivárnom, míg os biztonsággal egyedül lehetek a fürdőszobában, de még a környékén sem sertepertél, és akkor ülök le a vécére, amikor akarok. Amikor a gyerekeim először panaszkodtak fejfájásra, én sem hittem nekik. Először az merült fel bennem, hogy annyit hallották tőlem, hogy talán csak próbát tesznek. Meggörbíti a teret egy ilyen kijelentés. Mint egy fekete lyukba. Úgy szédültem bele. Olyan erőtlenül. Nem is tudom, mi volt benne a rémisztő. A saját fejfájásom mímelését viszont látni, vagy esetleg a te gyerekkori fájdalmadra ismerni benne. Még rosszabb volt, amikor kiderült, hogy semmi mímelés, semmi szimulálás, a nagyobbnak akkor fáj, ha észrevétlenül szökött fel a láza, Kisebbnek általában gyomrára mennek a betegségek, és ha fejfájása panaszkodik, résen kell lenni, nem fog-e hamarosan hányni is. Nem volt sok eféle alkalom, egy-kettő csupán, de arra elég, hogy megtanuljam, igazat mondanak. Annára mégis gyanakodva nézek, ha panaszkodni kezd. Ő már megtanult kibúvókat keresni, hogykor már szeretne élni azokkal az előnyökkel, amik egy ápolásra szoruló gyereknek járnak. Egy jó szó egy kis anyai simogatás, mese az ágyban, extra tea, extra szeretet. Gyanakodva nézem, és intenem kell magam, ne lássam bele arcába az arcod, hamisan megcsillanó szemében, ne a te szenvedésre éhes beteg lelkedet lássam, az örök felmentésért ácsingózót, az örök szeretetért kuncsorgót, a nem ér a nevem anyát. Ő csak egy gyerek. You kids with your vintage music Coming through satellites while cruising You're part of the past but now you're the future Signals grow, syncing, get confusing It's enough just to make you feel crazy, crazy Beszélgetek ismét Tamás Uzsával, és, uh, a Mázsusával, és a versesköteteden a Mit Tud a Kertben, nem rengetek rengeteg szimbólumot, és takarhat maga a kert. Van egy nyitó vers, ami azt gondolom, hogy lehetne sok mindennek a mottója, a kívülről benézni a mások életébe, és annyira erősen eszembe jutott Tóth Krisztának egy nagyon korai vers, ami ugyanezt ír egy akváriumban. Mennyire szimbólum ez a motto, ez a kívülről befele nézni a, a titkok, amik belül zajlanak, a, a bezártsága a dolgoknak, Egyáltalán a kert motívum az, mit jelent neked? A kert az nagyon sokrétű. Uh -huh. Nyilván a, a teljesen kézenfekvő bibliai utaláson, az Édenkerten túl, nekem személyesen is nagyon sokat jelentenek a, a kertek. A gyerekkoromban volt két meghatározó kert is tulajdonképpen apai ágon, meg anyai ágon is egy-egy kert, amelyeknek valahogy az elvesztése egyébként érdekes módon pont össze, egybeesett egyrészt az én kamaszodásommal, tehát, a, tehát tényleg egyfajta kiüzetés a paradicsomból megtörtént az életemben a kertek elvesztésével, Másrészt a, a rendszerváltással is, tehát pont a 80-as évek végén. <coughs> például édesanyám ö, édesapja 89 nyarán halt meg, körülbelül egy hét különbség van az ő halála és Kádár János halála között, tehát, tehát valahogy ez a, a családon belüli rendszerváltás is annyira drasztikusan ö, történt meg, mert az ő halála után azt a kertet azt, azt eladták, hogy hogy szerintem a, a, az én visszavágyódásom a paradicsomi körülmények közé az, az abszolút egyet jelent azzal, hogy valahogy ezekbe a kertekbe legalább képletesen visszajutni, bár amúgy, amúgy nem csak képletesen, ahogy arról itt beszéltünk az adás előtt, hogy most egy olyan környéken lakom, ami ugyan, hát saját kertel, ugyan nem rendelkezem, de a saját kert illúziója már már körülvesz, mert a, egy társasházi kertnek egy kis szeglete az, az úgy, mond a, úgy mond a miénk, és én kimondhatatlan boldog vagyok már ezzel az illúzióval is. Ez különben izgalmas az elveszett gyerekkor, vagy az annak a megtalálása, a messék talán így pakolódnak. És hogy van egy ösztöndíj vagy lesz egy ösztöndi, visegrád, és bár az első regényed majd most megjelenik az ősszel, de van egy tervezet, és írod a második regényedet. Nem tudom, hogy mennyire lehet róla beszélni, arról sok mindent nem tudok sőt mondhatni, hogy szinte semmit, csak azt, hogy, hogy megvan, a, megvan a, az ösztöndi. Igen, az ösztöndi. Ami számomra is hihetetlen valahogy most... Egyrészt az irodalmi életben <coughs> bizonyos események teljesen ezt a hírt elsöpörték, el vagy talán nem is került nyilvánosságra. Igen, azt, azt hiszem, hogy mint hír nem is jelent meg az, hogy kiosztották a visegrádi ösztöndiakat, vagy megvannak az idei nyertesek. Pedig ugye ez két szezont is jelent, van egy nyári turnus, meg egy őszi turnus, és akkor az őszi turnusba kerültem bele, ami egyébként nagy öröm, de a másik az, hogy magam is alig hiszem, mert hogy utána ugye jött ez az egész járványhelyzet, és no, azt hittem, hogy én már egész évben majd a regényírásra készülök, vagy függetlenül attól, hogy, hogy hivatalosan összelindul az ösztöndíjas munka, de hogy már előre fogok dolgozni. Valójában ezzel a regénytervel most nagyon sokat nem foglalkoztam, egyszerűen az élet egészen máshogy alakult. De jól kapcsolódik mindahhoz, amit az előbb mondtam, mert ez a második regény egy, egy gyereknéző pontú elbeszélés, akar lenni, és nagyjából erről a rendszerváltás körüli időszakról. Tehát egy picit tovább megy, mert már az első regénye, csak részeit olvastam, amik megjelentek ö, irodalmi apokban, de az, mint a kamaszkor elejéig menne el. Az első regényben, ugye mondtam, hogy egy, egy felnőtt nő a, a főszereplő és az elbeszélő, aki tulajdonképpen mégis sem visszanéz. Tulajdonképpen az anyját megszólítva ö, egy monológban Egyrészt egy évnek, a felnőtt életének a, egy évét meséli el, de természetesen azáltal, hogy a megszólítottja az édesanyja, nyilvánvalóan gyerekkori emlékek, és egy csomó minden, ami egy ilyen ö, beszélgetésben, hogyha ezt ö, beszélgetésnek, vagy párbeszédnek lehet hívni. Tehát, hogyha van egy, van egy megszólított, akivel ugye közös tudásunk van, hogyha ezeket felidézzük, akkor abba bármi beleférhet. Ezért választottam most például épp egy ilyen szintén gyerekkort megidéző részletet, ami az előbb elhangzott. Úgyhogy nyilván gyerekkor is, kamaszkor is mindenféle felbukkanhat, <coughs> de azért az elbeszélés gerincét egy felnőttkori történet adja. A, ebben a tervezett második regényben viszont viszont a, a 80 80-as évek vége jelenteni a még a róla közeget. beszélni, de jönjön a Genevran az előadó Paul McCartney. Like so many girls Jenny Wren could sing But a broken heart took her song away Like the other girls Jenny Wren took wings. És azért a karanténnak beszéltünk a veszteségeiről, meg a hozadékairól, és te írtál egy drámát, ami aztán nem tudom, hogy milyen események során, de most verses kötetet írod, mert hogy azon a pályázaton, ami... Ott nem is tudom, de. Igen, bonyolult. Tehát még márciusban olvastam egy pályázati felhívást a litera.hu irodalmi portálon, hogy a Litera és az első magyar karantén színház a, a jelenlegi helyzetre reflektáló, maximum három szereplős, maximum 40 perces vadonatúj, friss, ropogós dráma műveket vár. És nekem abszolút kapóra jött ez a felhívás. Nem annyira azért, mert a jelenlegi helyzetre szerettem volna reflektálni, hanem azért, mert évek óta dédelgettem magamban egy, egy főhőst, akivel nem egészen tudtam, hogy mit kezdjék, És akit most nem egészen fogok leleplezni, mert még meg akarom őt írni más formában is, és akkor a találatnak érzem őt. Egyébként egy létező személy, <kül> Hogy, hogy egyszerűen nem, nem akarom még ezt a poént lelőni. Minden esetre az én főhősömmel már próbáltam ö, többféleképpen párbeszédbe elegyedni, és volt egy olyan erős elképzelésem, hogy egy olyan verses kötetet kellene megírni, amiben monológok ö, felelnek egymásnak, az ő monológiai, úgy, úgy kvázi az én monológiaimmal, tehát ö, valaki beszél az ő helyzetéből, és mondjuk egy ilyen 40-es nő a, a, a másik beszélő. És akkor egyszer csak rájöttem, hogy hát ezt a párbeszéd helyzetet ezt ebben a, ebben a ezt, ezt drámaként meg lehet írni. Ez megszólalna a színpadon, sőt lehet, hogy ott élőbb lenne. És nagyon boldog voltam, hogy, hogy formát talált ez a régóta formálódó ötlet és anyag bennem. A drámát meg is írtam, el is Küldtem, és fogalmam sincs, hogy mi lesz vele, szerűen a, a legjobbaknak ítélteket megvalósítják felolvasás szerűen nem kaptam arról értesítést, hogy legjobbnak találták volna, vagy a legjobbak középe ö, válogatták volna, még, még egy rövidke idő hátra van a pályázatban, tehát ez még megtörténhet, de nincs rá garancia, hogy meg fog történni. És ez a kezdeti nyugalmam, hogy na, meg lett a forma, ez mostanra elszállt, mert hogyha ez nem valósul meg felolvasó színházi formában, akkor a karantén múltával viszont lehet, hogy már nem lesz izgalmas ez, konkrétan ez a dráma. De a figurát meg nem szeretné elveszteni, nem mert végre meg van találva. Így van, úgyhogy lehet, hogy csak vissza kell térnem ahhoz az eredeti elképzeléshez, hogy, hogy ezeket a bizonyos verseket, vagy monológokat vagy minek is nevezzem, hogy ezt mégiscsak egy ilyen formában is meg kellene írni. Uh -huh, tehát maradnak a lábak, csak valahogy az épít Hát itt, még. igen, igen, igen. Tehát lehet, hogy mégsem úszom ezt meg. <laughs> no, ha azt hittem, hogy az nem megúszás, hogy drámaként megírtam, de hogy lehet, hogy mégiscsak meg akar egy másik formában is születni ez a dolog, úgyhogy meglátjuk, mondom, ennyi esélyt még adok magamnak, hogy kivárom a drámapályázat végét, és aztán eldöntöm. És akkor majd tényleg meglátjuk. Lorda fiatal nő énekesnőnek a baskut Season számával búcsúzunk. Ez volt a belső közlés, a zenéket a mai vendégünk Tamás Zuzsa válogatta, költő író, meséró megjelenése előtt regénye meg egy új születőben. Ráadásul ugye ez volt a karantén utáni első valós stúdióból elhangzott adásunk, hogy ennek nagyon-nagyon örülünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, hogy beszélgettél velünk, és köszönöm szépen a figyelmüket és Jövő héten Szegő János a költő lesz a hangmester Burger Lajos nevében is. Megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok. Martonévát hallották.